Ya temos outro lado do fio telefónico o noso correspondente da Ribeira Sacra vamos a ah, en ese apartado de Kenche Preguntou? que ten tres apartados vamos a... exactamente boa tarde, José Manuel hola, boa tarde, como estás? benvido, aquí preparados para recibir a tua crónica extraordinaria que sempre está, de... esa, esa dividida en tres apartados tan importantes sí. ese Kenche Preguntou ten, ten varias seccións que, que, que, que, que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 Que che parece? Aí temos a, a entradiña. Aí temos a entradiña da primeira parte, sí. a primeira parte de o Kenchi preguntou de hoxe. Co sí. coñecido como Bulebulo. Si. Con redes seis novas da actualidade galega, e unha delas é inventada, é falsa, O que actualmente se coñete como un fake. Falsa. O sea, vale. ya que el eh, reto para vos, eh, para la audiencia, es eh, a topar la noticia que no se corresponde con las realidades, ¿de acuerdo? Sí, de señor. De acuerdo. ¿Empezamos? Veña, ahí vamos. Y Cuando te Atentos, veña. Pechado hasta el 27 de mayo, o aeropuerto Rosalía de Castro de La Bacolla, en Compostela. Peche por obras. Obras de la segunda fase. ¿Qué?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 entre sí. Vigo e peinador Ah vale vale vale vale temos mm -hmm. coa segunda peña sanidade reportará os pack puntos de atención continuada ampliación do horario nestes pack eh, Faise ás mañas dos sábados para garantir un mellor servi servizo á poboación así o afirmaba o conselleeiro de sanidades esta semana reportará mm. seu servi Con 211 novos profesionais. Deseis 211, son 100 médicos, 80 enfermeiros e enfermeiras e 31 efectivos de persoal de servizos xerais. Vale, vale, vale. Entón, a ver se se desconxestiona a atención primaria pues, con estas medidas, con este refuerzo de personal, como acabamos de comentar. Vale. Imos á se terceira. Seguinte, vale.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 o no que foi o primeiro, eh O humor Morriña e música, mais tendo como convidados o duo musical Estopa. En esa entrevista lembraron as orixes familiares cando eh ajudaban no bar dos no seus pais en Barcelona, con bar que levaba o nome de la Española. En mm. no un momento da intervención mm. o Margiró, xa sabedes que que pois eh Un revolucionario Un auténtico showman retou a, a Cantar a carta Do local uh -huh. Era unlle para diante a ese desafío Improvisado uh -huh. E foi aquí, cando entre os platos familiares Do negocio familiar que foron Metendo na canción Patacas, callos, carne en salsa, caracóis Etcétera, saiu A bica de tribis uh -huh. Entre as diferencias de sobremesas uh -huh.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 e empezou a correr polas redes que se convertiu en viral se alguén non o conhecía, que eu sí que coñecía un pouco esa historia mm. de atrás eh, amantes da vica de tribes os estopa eh, de onde lleven ese amor pola, pola vica pois que os pais atiñan no restaurante sí, sí, no sé, sí, sí. e seguimos claro. despues desta e pues, simpática noticia con, con a mais Será a cuarta veña Rede Municipal para a Prevención do Cangro Está eh, ta unha iniciativa creada pola Deputación da Coruña e Asociación Española contra o Cangro para oitar contra esta enfermedade eh, que busca implicar os municipios nunha estrategia común mediante a prevención e con especial atención ao medio rural mm. crear o que lle chaman Rede de Consellos contra o Cangro O presidente da Deputación da Coruña Valentín González Formoso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 Este movimento conta con moitos moito seguimento, pero tamén conta con detractores, eh, Francisco Vázquez, que foi, pues, como sabe, desde moitos anos alcalde da Coruña, eh, un dos detractores. Pero a iniciativa tivo unha resposta positiva ou sí. positiva nunha consulta que tixo a entidade de Blanque Azul aos sócios. Mm. Eh, o portavoz municipal, José Manuel Lácez, tamén, amosou o apoio do goberno local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 e a súa campaña para mm, regalizar, toponomizar o no Medo Club leva problema o Depor e da Coruña o xa sea que isto vai para adiante ainda con detractores e, e bueno, búscase pois pues, que o topónimo estas cidades incluan o nome do clube ben, ah. perfecto, perfecto mm -hmm. pareceme moi ben e coa última nova deste Bulebulo mm -hmm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 de Monforte presenta esta tarde aproveitando o xen o día do libro a, o ensayo para min o galego ven a chegar tratase dunha escolma de reflexións artigos publicadas polo filólogo galego Paco Quero nos que reflite con grandes doses de retranca e de resignación a irremisible perda do noso idioma e a inutilidade de seguir loitando por ele na presentación que será serázoito estará acompañado pola editora Nadia leva e eh, que a, a propietaria do selo editorial vaiche vos vale, vale. E un, acus, un, un libro que está moi relacionado con nos idiomas o galego entón vale. sí, o título o título do libro lembro para min o galego ven a chegar o galego ven a chegar no, para min o galego ven a chegar Como que xa me conformo que hai, para que quero máis. Vale. Para min no galego, ven a chegar. Sí, no, non é de bien, sino de, de, de, de, que, de que viene, vamos. Non, non, que ven, xa era bundo. Ven a chegar. De ben, non de doberbo vir. Vale, vale, vale. De, sí, sí. De, vale, pois pues até aquí, que... o bulebulo, eh, nada. Está de a ver, tad ya, tad ya que... cabeza, repasade,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 Deña. Deña. Aites, Aites, a entradiña de que pasa que pasa na Ribeira Sacra. Eh, correcto, o noticieiro acelerado da Ribeira Sacra. Comezamos. Concurso de maio se copla xe mon Será o 7 de maio, estará aberto o prazo para presentarse ata o día 4 deste mesmo mes. O Concello eh, que, mm, que busca preservar e impulsar esta tradición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 Contribui aos labores de reforestación de Parada Piñol, unha das parroquias máis afectadas pols números do pasado verán no ano 2025, como saber. Actividade comunitaria coa celebración do Día Internacional da Terra. Tevolvemos con forte récord de participación na 26ª carreira popular de Moporte de Lemos. Este ano pechou esceptíos con 1280 persoas anotadas. Será este 2026 a partir das 11 horas. E conta atrás para a 31ª edición da Mostra de Viños da Ribeira Sacra, que se celebrará en Pantón do 8º 10 de maio. O evento, que xa presentou o seu cartel, reunirá productores da Ribeira deste Consello, así como outros postos de produtos locais e asociacións. En 20 datas, darán a coñecer pregueiro pregueira e a programación completa. O xexa... Eh... En Pantón volven a repetir eh, esa mostra de viño eh, extraordinàl. Dixecheron un número o que va a repetir, va repetir 31ª no. primeira. 31ª 31 mostra. Va a repetir 31 anos, coa mostra. Sí, sí, sí, sí. sí, sí. Ole. Caraí, ya, ya ten una, una participación, una, una celebración extraordinaria. Que el año pasado estivemos ahí precisamente que nos el, el recibimiento desde los frescos que, el... lo fresco, que estuvisteis ahí, precisamente. O el sea, señor alcalde, claro que sí. Vamos a tercera parte, veña. lembramos del Pachamama. Sí, sí, vamos a tercera parte, veña. ¿Te de, sí, sí. Veña. entradiña unha entradiña que ten que ver co a se popular. Sí señor. Exacto exacto a terceira pata do banco O terceiro pilar de queixo preguntou. Mui ben. Algo que me encanta e que, que, bueno, que me dá vida. Uh -huh. eh, supoño que a vós tamén é gran parte das x Franciscoitas non dico a maioría uh -huh. pois tamén está esperando esta sesión. Ben. Nesta primeira parte na que a, recurro a libretiña pequena, mm. a, a esas anotacións que vou gardando nela, dúas consiñas destes últimos días. A primeira, eh xa temos, temos falado, temos eh temos nos referido ás persoas coreñas. Mm. Eh, como di, como sabedes, non, a, estes que son eh a de demais, que que non gastan e o gasta o menos posible que son din din sinónimos, cotroso, putre, ruin, piñoso, corraña, miserable, raña, rañica, Bueno, a, una frase, es una frase para dedicarle o para dirigirnos a esa persona que é coreña, que é tacaña en castellano. Sí. Es la siguiente. Se che o no se checoñece el color de la carteira Y ahora <risa> voy a citar a fonte Como llegan aún esas cosas Esta frase Dicho mi irmán Alberto Montes Que ella escoitó a Cañota Que es un presentador humorista Que trabaja en la televisión de Galicia Y ah, sí. comparte con él programa eh, a penaltis sí. la radio gallega martes ¿Eh? por la noche Sí sí y, a él a Cañotas que ao seu mesmo tempo e e escoltou este a un terceiro, e do terceiro xa non sei, xa non sei o nome. Xa, xa, xa. Pero este terceiro este... dixo a Cañotas, Cañotas dixo no programa, meu irmán apuntou no trasladou ma min. Está moi, a... como chega, como é a comunicación sí. deste tipo de cousas. Moi caída demais, ese e, esa. encantoume. Ah, sí, encantou non se che coñece eh... o Acorda carteira. Vale. Eh, exactamente, non se te coñece vale. o acordo carteira, por a segunda é referida a unha persoa que que chora, pero que chora de demais Un chorón A frase chorar chorar pola morte da becerra É pola que puiden investigar, refírese a cando alguén se laia moito por algo ou amosa unha tristura exagerada ou inútil por unha perda É un lamento desproporcionado si sí. pode chorar por, por algo que ches saíu mal ou ah. eh, unha perda mm. eh, pero cal do pasa de forma exagerada ou inútil que tampouco vas conseguir nada. Si sí. eh, eh, chorando mm -hmm. pois pues, apliques esa frase. Chorar pola morte na terra ou chorar a morte da terra. Si si si. Ou layar. Si si si. de as coitas desta. Eu tiño eu, eu tiño oído a uh, oído a miña avoa E también he tenido oído que en vez de decir eh, que echarse por otra cosa, chorar eh, todo esto, va a por el camino da la carroza abajo. <risa> sí, bueno, pues también vale, también vale, apuntereis. Va ¿no? <risa> por el camino de la carroza abajo. No, no, va por la... Uh, sí, va ir allando por el camino da Da, da, da caboza abaixo da, da caboza abaixo moi ben, pois aí tamén queda apuntado e rematamos, como é sempre a sabedoria popular eh, con esa achega de amigo a amiga que complementa eh, sempre moi ben hai que decilo, esta sección en este caso o convidado é Luís Fernández Guizán alcalde do contello de sober ah, que nos di nos vai ah, chegar a súa fraseudito favorito Mui ben moi Pois vamos a, a, a fa a escoitala me parece que ten de fondo da máis esta música de bande, de, de, de, de, de, dunha banda de música Vamos a ver a terceira a cuarta parte lembro moitas anécdotas dun compañeeiro músico da banda de música de Sober que presumía de haber dedicado toda a súa vida a música. E falleceu fai tres anos na parroquia de Villoscura onde había nacido José Antonio Vázquez Otero conocido por Pepe Carrelo tocaba o xosofón iniciouse quando tiña pues, 13 ou 14 anos na antiga banda de música de Sober tocou posteriormente na orquesta La Soberana e quando a orquesta desapareceu volveu a incorporarse a banda de música de Sober donde estivo tocando Eh, ata 85 anos aproximadamente, presumía de haber dedicado toda a vida como digo, á música e eh, decía que había estado fora de sover únicamente catro días que había emigrado á Alemania e que non se acostumbrou a que volveu usaba moi a menudo eh, eh, unha frase que a seguimos usando moito os compañeros que fomos da banda de música de Sober é, é que menos, cando Eh, nos puñían, íbamos comer pues, por as casas, ou íbamos comer a banda todos xuntos a un restaurante, ou acabar de comer pues, que queren de poste, tal cousa, tal cousa é que menos é eh, que tal comistes, comimos moi ben e tal, cando falábamos é que menos ou eh, cando eh, interpretábamos unha peza en un sitio e salía ben, entonces felicitábanos o director ou alguén do público e utilizaba a menudo é que menos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 Muchas gracias por la colaboración Sí, y, y yo digo Es que menos Es que menos Es que menos que Estar con vos sí. Que menos que eh, contar Cosas interesantes Es sí. que menos que, que, que cumplir sí. ¿No? Sí, sí, sí. Claro sí. que sí Bueno, que menos que, que ti Recibas a nuestras Felicitaciones Es que menos Claro Correcto, pois pues así, así me gusta Vale, pois pues agradecerche moitísimo túa tua colaboración que sempre é moi ben recibida Por certo, a ver se ora descubren o bulo que este, esta semana está xustinho, xustiño eh? Sí, igual hai aí... Bueno, vamos a dar uma piscinha Igual hai aí que poderían ser bulo mm. pois que investiguen aparte oxe coaía mm. mirando Google Malo será que localize o múbulo. Malo será, como, distigo, eh, como se recoye na libretiña, non? O gallao. Moitas gracias, eh, eh, insisto, a, a Luís por esa colaboración. Claro eh, sí. eh, bueno, estamos casi esperando o seguinte, eh? Claro. Agradecerche muitísimo Xosé Manuel. De verdade, sí. que deñas que sigas pasando un feliz día de San Jordi.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 poden ser viñas Ya teño visto murallas, la, la, la, la con pedras máis pequeniñas Ay, que piñeiro tan alto, la, la, la, la que piñas mi mirudillas As túas palas me encantan, la, la, la, la, solo que me das poquiñas Maranado, la-la-la-la Nas ondas do la, la, la, la, na, teu cabrero Xa podo dici rapaz, la-la-la-la Que paseiro má se medo Eu amar ben amaba, la-la-la-la Se ti foras para mí Pero amate para